Allahumma اني اعوذ بك ان ازل او اضل او ازل او اضل او ادل ما او اضل ما او اجهل ويجهل لي بي زدني علما واشئ لي Fikulu bi'ibadik Wa azizan Fi uyunihim Wic'alni wacihan bi'adunya wal akhirah Wa minal muqarrabin Ya kasir al nawal Ya hassan al fi'al Ya qaiman bila zawal Ya mubt'an bila misal Walakal hamdu Walakal minnah Walakal sharafu Ala hal Wa Allah sisi dina Muhammadin, waala alaihi wasahbihi wasallama. Walhamdulillahillahilalamin. Kata penulis, rahmahullah taala. Dan kita beranak dia dan ilmu dia. Kata orang yang berkata, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab, ia berbahu dengan orang yang mengafu lepas tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ia tabarau lepas tangan tidak bertanggungjawab memenyuqafirul mutawassirin seking wongkang podongafiraki wongkang podong tawassul wakaja'ani syekhi Muhammad ibni Abdul Wahab firisalatihi al-muwajjahah dalam suratnya yang di sampaikan di ahli al-Qasim <coughs> jaa alistingkar asyadid ka ingkaran yang sangat alaman nasaba ilai ingatas wong nasaba kang nisbake sapresiman ilai maring Syekh Muhammad bin Abdul Wahab takfir al-mutawassil nasaba takfir al-mutawassil ing nafiraki wongkang tawassul bis sholihid Ini semacam bantahan terhadap isu bahawa beliau mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh Wa qala lan dawuh Muhammad bin Abdul wahab inna Sulaiman ibn Suhaib iftar alayya ini sesungguhnya sulan bin suhem ini iftara berbuat bohong alaiya ingatasi ingsun umuran ini berang-berang berkoro lam akul ha, kang ora tahun dawa ki ingsun haa ing umur walam yakti aksaru halan ora teko apa aksaruwa kang paling akei umuran ala bali ingatasi <coughs> pikiran ingsun Justru sekian banyak hal yang diisukan ini, sama sekali tidak terbenak dalam fikiran saya. Famin hea mengkos saking umur adalah anni ukafiru man tawassalabissalehin. Ini pertama saya, dikatakan mengkafirkan orang yang bertawassul pada orang-orang saleh. Wa anni ukafirul busiri. Ada tuduhan lagi diisukan saya mengkafirkan imam buziri likolihi ya akramal haki maliman alutubih siwa ka indahulil hadisil amimi. <coughs> Karena kesannya begitu <coughs> kita wah matur sama rasulullah ya akramal haki ini ya rasulullah men mali man aludhubihi mali man aludhubihi siwaka ini tidak ada bagi saya kepada orang yang harus berlindung dengannya kecuali engkau, kecuali engkau. jadi aku kalau dengan siapa harus berlindung Kalau hanya bukan dengan engkau Ya Rasulullah nah, mestinya kan Yang berhak untuk kita berlindung Adalah Allah Ini, ini dalam bahasa Tauhid kan Mestinya begitu Menurut pandangan Orang-orang yang Selalu mengklaim Hal-hal yang berkaitan dengan Penisbahan terhadap selain Allah itu berarti sudah terjebak dalam Pensekutuan terhadap Allah Makanya jauh sebelumnya Buya sudah membahas masalah dua maqom Maqomul halik sama maqomul makhluk Ketika Allah sendiri berkehendak untuk mengangkat siapa yang dipilihnya Maqomul uh, Siapa yang dipilihnya itu diangkat dengan sedemian rupa, bahkan diantaranya Allah, satu contoh, memberikan sifat-sifat yang sama dengan Allah. Itu satu contoh saja. Tapi kan apapun ada beda besar, siapa khalik, siapa makhluk. <tuh> Laqad jahakum rasulun min anfusikum azizun Azizun alaihima anitum Azizun rasulullah aziz Allah juga aziz Azizun alaihima harisan alaikum bil-muminina Ra'ufun rahim Allah juga ra'uf, juga rahim Rasulullah juga ra'uf, juga rahim Termasuk surat termasuk ayat eh uh, uh, Isra subhanalladzi asra bi abdih laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barq ma hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Innahu sebagian ulama merujukkan dzabnya ke Rasulullah innahu sesungguhnya Rasulullah as-samiu jadi sebagian ulama Ibnu Hammam namanya merujukan dhamir Innahu kepada Rasulullah Innahu huwas sami'ul basir Jadi Allah sami'un Allah basirun Rasulullah juga sami'un Rasulullah juga basirun Menanti yang membedakan adalah Maqamul haleg dan maqamul mahluk Ya dimaklumi ketika diangkat seperti itu dengan bahasa yang sampai e, Seperti menyamai Allah dan itu adalah Allah sendiri yang menyamakannya Kalau bukan pada diri Rasulullah itu ada keutamaan dan kelebihan-kelebihan yang memang dibuat sendiri oleh Allah <tuh> e, Kemudian hak kita adalah bagaimana mendudukkan Rasulullah itu seperti apa pada pandangan kita jadi jangan kemudian bodo menung sani terus dah lili kul innama ana basharun mislukum sama manusianya kul innama ana basharun mislukum ya teruskan kalau baca ayat jangan dipotong-potong kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya baru kita Meneruskan dengan yuha ilaiya sudah, sudah tidak bisa disamakan Rasulullah dengan kita Karena kita sampai Jemret dengan orang lewakyu hmm? Eh apa oleh wakyu hmm. eh, Ayat ini mestinya adalah Bantahan kepada orang kafir Yang meremehkan Rasulullah Hanya sebagai manusia Jadi Maka kalau ada seorang Muslim terus selalu Rasulullah dianggap sebagai manusia, hanya manusia, nama manusia jangan dikultuskan, jangan dikultuskan bukan manusia biasa, kon podokarowang, kafir, <coughs> itu aja sudah. Jadi manusia kemudian bagaimana kita. Uh, <coughs> Jadi memahami apa yang diucapkan oleh para ulama-ulama ahlu zauq memang Rasulullah adalah basarun tapi lah kalbasar. Lalu seperti itu terlalu jauh kalau kita menilai Rasulullah. Waktu-saat waktu ayo masuk pada waktu hujan karo. Batu, sak batu, ya hajar aswad apa sama batu, eh, dengan batu eh, di pujot, tidak sama. Air sak air, air zam-zam, eh. rumah sak rumah, hmm. nah, ini ka'bah, bahkan kalau ada potongan ini belas, kodak, hmm, ya. hmm. kalau ada cendela ini, kan hmm. hmm. gitu ya jadi, Akhirnya ada kata basarun laqal basar. Ya, selanjutnya ada maun laqal ma, hajarun laqal hajar, <tuh> baitun laqal buyut dan lain sebagainya. Maka mulai kita kemudian mengangkat cara dalam mengrosul dengan sayyidina wahabibina habibina wa wa wa, wa, wa, wa, wa. <tuh> dan, dan, dan, kamu panggil apa saja? Itu bukan pengkultusan. Mustraj Abu Yahdah, istilah coroh Jawoengono kata menirencang kamu, menirencang kamu, muji Rasulullah. Kamu belum bisa melangkai Allah memuji Rasulullah. Wa innaka ka la ala hulukin adzim. Wa innaka ka la ala hulukin adzim. Sudah pakai wawu kosam, wa bu wa inna, wa inna pakai nunut taukit pakai <köhnt> wa innaka la ala la tawkit, pakai ala eh bukan nufi bukan la fihi ki la ala Allah. ini eh, lil istiqrar lil istiqrar itu ya kalau sahibud dzauq ya memberikan arti lain dengan <coughs> orang yang enggak punya dzauqnya Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad nisanan mu wabu sepupu mu apa <coughs> Ada yang mengatakan manusia dan kelebihannya adalah jadi seorang Nabi lebih daripada itu, adalah dia manusia. Sini kita muncul bahasa-bahasa yang sepertinya menyamakan dengan Allah apapun juga tidak lepas kembali kepada kapan Allah juga memberikan kesamaan kepada Rasulullah. Pada dirinya, pada, pada Allah yang membedakan adalah bah magomul, halek, buat magomul makhluk itu saja sudah. Jadi tentang masalah kesamaan <tuh> orang Jawa bilang gusti Allah Rasulullah gusti, kanyenai foto gusti ni tak? Foto gusti ni. <tuh> kusti Allah dan kusti kanjeng Nabi bodoh kusti ini. Hmm. Hmm. tapi siapa Allah huas sayyid siapa Rasulullah huas sayyid hmm. dan itu bukan berarti menyekutukan Allah hmm. e, itu bukan berarti menyekutukan Allah nah, ini yang menjadi sebab mereka tidak sampai ke zog ini adalah karena mereka ini hanya landasan ilmu ilmu saja termasuk kenapa demikian karena mereka tidak berkumpul dengan orang-orang ahlul adab ahlul zauk orang yang punya kepakaan karena itu ilmu tidak cukup ilmu itu harus disandingi dengan adab ilmu harus disandingi dengan zauk ilim adab dhauk dhauk, ilim, uh, ilim, ilim adab dhauk, ilim nah, adab dhauk, itu baru kita lihat suatu kesempurnaan pada seseorang. Punya ilmu, tukang ngelok no wong, ya. pinter tapi tukang nyelat wong, kayak pinter-pinter dewi -pinter ya Al ilmu wal ada buah bah, wazauq <tuh> itu penting dimiliki oleh seseorang sehingga keilmuannya tidak ngoyaworo, <tuh> sehingga keilmuannya ya, tidak punya kesan membawa dia alat tarafok untuk merasa bangga diri, untuk merasa lebih daripada yang lain. Semakin orang Tinggi ilmunya dan punya adab, maka semakin melihat dirinya siapa. Kena wafoku kulit di ilmin. Jadi sebetulnya orang-orang tua kita sudah uh, membawa kepada kita pada cara-cara yang itu dulu adalah uh, uh, suatu kebiasaan. Semacam sudah budaya yang berjalan di kaum muslimin ya. Eh, karena mereka dibawa untuk bisa mengemong meng mengerti tentang kedudukan Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Jadi mengerti tentang kedudukan Rasul ini sangat penting. Tidak hanya mengerti siapa Rasul atau seorang Nabi, ya. Itu satu contoh diangkat dari kedudukan Rasulullah. Kenapa? Allah sendiri tidak pernah mengatakan, ya Muhammad, itu aja sudah cukup, sudah. Allah sendiri tidak pernah memanggil, ya Muhammad, tapi selama memanggilnya, ya Ayuhan, Nabi Yuhu, ya Ayuhar, Rasul Dan lain sebagainya, masih banyak yang harus kita pelajari tentang kedudukan Rasulullah, kalau mau ingin lengkap, pelajarilah kitab, Asyifa li lil ilqadiyat. Jadi untuk mempelajari kedudukan Rasulullah, asyanya kita tahu siapa Rasulullah, mesti harus belajar kitab apa? Asyifa lil ilqadiyat. Ya, kira-kira Zahirnya kisahnya. <tuh> ini kalau eh, kita Uh, baca Ya akram al-huluk Wahai makhluk yang paling mulia Maliman aludubisi siwaka Tidak ada bagiku Pada orang yang aku berlindung dengannya Ya kecuali hanya engkau saja Tidak ada lain. Tapan itu Indahulu lil hadisil -a -a amimi Ketika terjadi Peristiwa besar yang cukup membuat orang seluruhnya menjadi bingung di hari yaumil qiyamah. Artinya di sini siapa kalau bukan Rasulullah sebagai sahibus syafa'atil kubro Oke, karena Rasulullah yang disiapkan oleh Allah sebagai sahibus syafa'atil kubro Maka dengan perkataannya akhramal kholkiman al albihi al -al itu sangat <tuh> tepat. Jadi ketika Rasulullah disiapkan sebagai sahibus shafatil kubro <tuh> dan kita mengatakannya akhramal kholkiman liman al albihi itu adalah kata-kata yang sangat tepat. Jadi bukan bahasa <tuh> menyamakan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diklaim sebagai perbuatan syirik. Wa inni wa anni wa anni akhriku dalail alkhairat. Kalau saya membakar kitab dalil khairat. Dan jawabnya an hadhihi almasail. Sebabkan tentang masalah-masanya anni aqulu subhanaka hadabun azim. <tuh> Jadi ada isu-isu gosip-gosip <tuh> yang uh, waktu itu ada di mana-mana bawah. Sheikh Muhammad bin Abdul Halim untuk kata-kata, kata-wa, kata-wa, kata. Katanya beliau sop, bising munding-munding sop. Maklumlah tak tahu munding-munding apa. Ha? Eh, Subhana kehaya, buh dan dan Al Quran surat An Nur ayat 15, ayat 16. tatalaqunahu bilshinatikum wa taquluna bi akhwaikum ma laisa lakum bi ilm wa tahsabunahu haynan wa huwa azim walaula itsami tu ma yaquluna lana nataqallam bi hadza subhanaka kamu ingat kalau kalian yakni menerima satu kebohongan menerima dengan lisanmu jadi <tuh> dari gedok tular ini, ini, ini terus akhirnya kamu ucapkan pada orang lain, padahal itu enggak benar ma'alaih bil, kamu belum tabayyut, belum apa, ada berita, kemudian itu gedok tularkan kamu anggap itu enteng katanya wawwa indahullahi adim, itu berarti itu makanya kafa bilma'ar isman ayuh cukup bagi orang itu berdosa mendengar sesuatu ucapan disampaikan tanpa konfirmasi tanpa apa langsung digetok tularkan itu cukup membuat dia berdosa walaulah islami tuhumu yang yakunan tekanwih aja kenapa kamu ketika uh, mendengarnya itu kalau enggak mengatakan begini saja wah ini rasanya enggak layak saya berbicara dengan ini enggak layak kita berbicara dengan ini ini kan jebita bener apa enggak Subhanaka hadza buhtanun adzim. Jadi ini adalah ya kau ya Allah ini adalah ketustaan yang aku. Ketustaan yang besar. Alhasil ini ada di risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan ini bagi Abuya sebagai alat ya <tuh> untuk yakni uh, menjawab apa yang dilakukan oleh uh, para pecinta mereka pendukung mereka <tuh> uh, yang jauh daripada semestinya punya pemikiran seperti gurunya yang memasukkan masalah tawasul ini bukan masalah ketawahitan tapi adalah masalah bah masalah masalahnya masalah, masalah masih berkutat dalam masalah kefikihan uh, jadi tidak masalah ketawahitan tapi kok para pecintanya kok seperti itu mudah mencirikan orang. <laughs> Pokoknya kalau tahu ada orang ziarah ke wali sawoengkuah, aku hmm. mau sedikit nggak apaiku. Kalau mau objektif kan enggak begitu. Jadi kalau ada orang datang dari Sunan Ampel, cekcici-cici tak kau dengung. Sampai mau terus pun tindungannya ngunyuk. Hmm. Oh keluau tawasul, awahma ini asal tawasul ilah ke bisunan Ampel. Wah selamat kamu berdoa terus puni, lo Pulau untuk mengayak suna ampel, pulau nyuwan sok ya, ada mustrik ada, hmm. hmm. mestinya begitu satu-satu mestinya. Hmm. Hmm. Indak kepiahuiyah, suara keembamu, boh. Hmm. Semasa erik, di mana kita? Hah? Hah? Jadi kalau sudah ukurannya itu menuduh orang pada kesirikan ini kan berat sebetulnya. Jadi dari Cara setannya ini membuat orang tu jadi akhirnya muncul suatu kebencian kepada kaum Muslimin itu cukup dari pandangan seperti itu ini serik ini serik itu bagi setan adalah tempat yang empuk untuk membuat seorang sadar apakah tidak sadar ia membenci semanya sendiri hmm, itu otomatis itu sudah kalau masih masalah memangnya uh, huruf yang fihi lafihi kaulani sah tidak sah Barangkali masih ending, masih ending, masih ending. Tapi hmm. kalau sudah ukurannya itu jadi dianggap ini satu kesirikan, satu kesirikannya. Hmm. Hmm. Permasalahan saya tidak tahu, tidak tahu permasalahan yang sebetulnya. E, memang secara lahir, <tuh> ketika kira-kira Ya Allah, kemudian Ya Rasulullah, apa aduh, wapodoh, kustia Allah, kustia Allah, Ya Allah ya Rasulullah qotoy oh, ya Allah ya Allah juga ya, Allah, ya minta kepada Allah setia soallah ya Rasulullah juga ya Rasulullah <tuh> kemudian disamakan nah ini permasalahannya di sini apalagi jalla Allah jalla Allah agi sunah ki bae sirik iki wong-wong biasa kok agi sunah agi sunah Padahal nanti kalau dibahas dengan jeli, eh, seperti yang dipaparkan oleh Abu ya ini, itu hanya yang membahas tawassul saja. <tuh> Jadi, itu saja. Jadi yang bermula dari memang tawassul ini sendiri, kalau bicara siapa membuka tawassul, ya, ya Rasulullah sendiri, gitu ya. <tuh> eh dimulai dari bab hadis akrabi yang akmah itu tadi, itu namanya pembukaan babut tawasul. Selanjutnya kemudian dengan selain Rasulullah, ini permasalahan yang memang pelik dibahas. Akhirnya, yang tahu seorang as-salihin, masak ya, wong, ngeyo, ratoyo, amali, kan gitu. Akhirnya kan kembali amalnya lagi. Kalau sudah amalnya lah, ashabul as Kaboh uh, oh, uh, orang-orang tiga yang ada di gua itu juga opor ni masak wong kan uh, juga amalnya juga yang satu hanya orang yang memang taat apa memang menyenangkan orang tuanya untuk selalu memberikan minum uh, yang satu justru subhanallah adalah Uh, seorang pemuda yang terjebak dengan seorang perempuan yang dicintainya, bahkan itu adalah sepupunya sendiri. Yauna ya ini dingoni, terasa ah, ni bagaimana? Kalau akan mau di apa-apa nukuar enggeh, dok. Tiba nih, pas terbuka kamar dikunci, katanya lah jojo. Kalau sudah ini jangan katanya. Heh. Dipikir sudah dibiayai di ini, Al Insan Abdul Elsa berkiranya wahai kita apa-apa yang -apa, menurut ini tahu-tahu ternyata tidak dan itu membuat dia sadar ya Allah untung saya bisa sadar ini kalau amal baik saya ah, ah, berperantara dengan amal ini ya Allah gua ini kau buka ya geludak yang satu hanya ah, dia siapa sih bukan siapa-siapanya seorang katakan pengusaha eh, Mungkin punya buruh kemudian sesuatu, antara buruh itu kemudian eh, waktu pas bayaran kok tidak hadir kok ip, gitu. kemudian wah ini milik si Fulan si Fulan terus baiknya dia itu karena tidak hadir kemudian kok kemudian eh, dianggap tidak ada, tidak disimpan dan malah dikembangkan jadi upah itu dikembangkan ya ini dia tidak berpikir kalau ini akan kembali bagaimana walhasil ini uang kuitnya orang dikembangkan tahu-tahu menjadi harta yang besar katakan jadi pertenaan gitu ya jadi pertenaan seribu sapi gitu ya kira-kira begitu ya gambarannya begitu Uh, padahal uang berapa katanya jadi peternakan sapi besar, bapanya tak si buruh ini mana duit saya dulu katanya duit saya dulu mana <tuh> kalau kamu tanya duitmu sekarang kamu tahu duitmu itu tidak saya sia-siakan saya kelola dan sekarang menjadi peternakan sapi saya sapi api oh gitu wah tengok tu wakek guh jadi macam Uh, kalau begitu, me, monggo, me ujirungu, monggo. monggo. Wah, ya, jadi orang kau begini diambil, gua luka enak kau. Ya, Bagi-bagi, kira ya, kira kau dah pakai begitu sudah. Ya sudah, katanya. Uh, ya, ya Allah, kalau ini amal yang gua terima, aku jadi gembira antara mudah nengku bisa membuat uh, kes kesedihan kita ini. Uh, Eh, bisa eh, terselesaikan geludak, ya. Iku orang wong alim, iku orang wong alim, murah. Teteh saya ki wong alim, ya, wong soleh. Jadi apa kalau bukan amalnya? Jadi intinya tawasub disalihin juga, karena amalnya. yang tetap ini adalah bahagian dari cara berdoa seperti ini jadi paling enggak bermacam-macam bahwa berdoa itu caranya bermacam-macam <tuh> kalau kita mau kembali lagi <tuh> begitulah kepentingan doa itu sendiri sehingga dibuat dengan uh, <tuh> cara yang bermacam-macam bagaimana orang terpenting adalah berdoa uh, Sangat eh, wah, sadar dengan doanya Kemudian mantap dengan doanya Madep mantep sama Allah dengan doanya eh, Dibuat jalur-jalur seperti itu ya. Kenapa? Toh intinya hanya Allah Tidak lebih daripada itu Tidak mungkin seorang muslim pertuhankan selain Allah Hanya bahasanya saja seperti itulah biasanya pakai rijalallah rijalallah ngisuna li ajliallah <tuh> atena kum atena kum oh nah, cuman gitu ya ini kapan saya mendengar di TV Rajak Bahawa di Indonesia ini Jadi sumber kesirikan justru ada di atas kubur, -kubur, di kubur kuburan itu katanya kalau anda masuk ke eh, kuburan, maka di sana ada terpambang tulisan dijaloloh agisuna agisuna. Eh. Jadi setiap di kuburan orang-orang soleh di Indonesia ini selalu anda akan temukan namanya itu ateinakum ateinakum itu jangan, ya dijaloloh agisuna itu. <tuh> Jadi itu, itu itu pernah disampaikan di TV di Raja. <tuh> Orang tahu ngaji ni ni kita tahu, kita tahu, orang kantul lah. Ini pinter-pinter bahasa Araban yang aku supaya perlu jawab. Antum pinter bahasa Arab, hanya pinter bahasa Arab saja ya. Cuman lebihnya dari Timur Tengah itu tak selesai. Kalau bahasa Arabnya ya, berjaya sama-sama bisa bahasa Arab, tapi ketika dari Timur Tengah, wah, oh, kok udah oh, Timur Tengah ya? <tyebab> itu orang awam, kemudian terkelabui orang awam melihat wah ini jago-jago lah -jago, hadis Quran ini ulama fiqih datang semua ini. <tyebab> terus begini jadi sama-sama dari Timur Tengah, jadi indaknya ada satu hal yang Bisa antem bedakan. <tuh> Jadi Kami dengan teman-teman kami berada di pendidikan uh, yang di sini dalam semacam camp. Di camp untuk bukan hanya uh, satu tahun tapi sampai sepuluh tahun ya. Huh. Dan di Tarbiah dan kebersamaan bersama guru itu adalah 24 jam istilahnya. Dari mulai jamaahnya, dikirnya, kemudian taklimnya, terus begitu. Jadi kita melihat keseharian guru itu bagaimana sebagai guru murabbi. Sehingga apa yang kita pelajari ini, kita dapatkan ini tidak hanya jadi bersifat keilmuan. keilmuan. Tapi adalah justru jauh banyak yang melihat kepada hal-hal yang sifatnya non-formal daripada suluk seorang guru itu dalam menerapkan adab-adab Islam. Kemudian sama-sama dari sauna juga, tapi ya Nunesiaw dari sebuah kampus yang memang dibuat untuk misi tertentu. ya Terus sudah tentu kehidupan di kampus dengan kehidupan semacam yang Uh, ada di tempat kami oh. kalau ada pertanyaan saja ya sebetulnya sudah bisa dia sapa gurumu ngono kan sapa gurumu eh? kalau saya jawab guru saya Sayyidul Walid Abu Al-Habib Muhammad bin an Al Al-Maliki yang dari kampus sapa gurumu waqih guruku di ngono waqih iki sing ora jelas sing arep ora jelas ya ya yeah. sapa gurumu oh banyak guru saya hmm. <tuh> itu tidak jelasnya di sini ya. seperti orang belajar di kampus di kampus <tuh> itu gurunya Masya Allah banyak sekali sampai tidak bisa menunjukkan guru saya banyak guru saya <tuh> kepentingan dengan guru ini yang selanjutnya guru murabi ini sebetulnya adalah <tuh> <tuh> isyarat Al-Quran ya yualladzina amatitaqullah wa wa'u Wabdahu ilaihil wasilah Wabdahu ilaihil wasilah Jadi wabdahu ilaihil wasilah itu termasuk di antaranya adalah <c cosplay> <,hed> <duo> uh, Keberadaan guru murabbi wasilah Makna yang lain adalah as-syafa'ah Makna yang lain adalah al-qurba ilallah bima yurdhi. Jadi <coughs> uh, kita mesti punya sukuan pendekatan terhadap Allah walaupun itu sedikit tapi itu menyenangkan Allah Adapun hal-hal yang Allah mewajibkan Allah menyunahkan itu itu adalah bagi kita tinggal, <tuh> meng <tuh> uh, tinggal, tinggal mengatakan samiknawa atau namsung itu karena <tuh> dimaklumi apa yang diwajibkan apa yang disunahkan itu tidak ada pembebanan terhadap kita Jadi, dan itu pun dianggapnya kita syukur adalah karena melaksanakan bebanan itu takalif itu <tuh> dibanding dengan Allah memberikan segala garanya kepada kita dan bisakah kita bersyukur kepada Allah dengan Allah ketika ada seorang sholat saja itu cuma lima menit itu disebut sakir itu kalau bukan Allah yang tidak bisa maklum jadi tinggal antara kita dengan kewajiban antara kita dengan yang disunakan sebagai penyempurna kewajiban, kekurangan kewajiban, itu maklum. Itu pun nanti masih dihisap oleh Allah, eh ini selamat apakah tidak tidak tahu. Tapi ketika kita ini jadi perusahaan nyambung kepada Allah, dan ini diajangi oleh Rasulullah, Allah itu senang kalau kamu sambung sama Allah, walaupun dengan hal yang sifatnya sedikit tapi terus, itu kan namanya kekuatan sambung jadi kamu nyambung sama Allah ya, sama dengan apa caramu, dengan apa caramu, walaupun sedikit tapi terus sambung dan itu dicintai oleh Allah sampai Rasulullah mengatakan habbul a'mali illallahi apa? aduwa muhawah wa'ingqallah hmm. jadi bukan masalahnya besar dan kecil tapi masalah sambungnya sebetulnya kalau jadi <tuh> eh, masalah sambungnya saja bukan masalah besar dan kecil jadi kalau nyambung terus yang disambung Allah ya Allah senang hmm. Allah itu kan tidak butuh banyak kita harus besar hmm. <tuh> apa yang kita suguhkan kepada Allah <tuh> hmm. karena pada dasarnya ini Allah itu as-samad kita tuh butuh kepada Allah jadi makanya kalau mau sambung dengan Allah yang pentingnya istiqomah toh hmm. yang penting jadi makanya kemudian tumbuhlah namanya pengertian hal yang sudah menjadi Harusan, buat Islam itu untuk diwired, itu kan bahasa bahasa orang tua kita. Mau Islam ke orang diwired tinggi begitu. Terus sambungkan rukus tiada sih dijaga nak dihopper. Kalau hanya sifatnya ya ni harus melaksanakan kewajiban dan perlengkapan-Perlengkapannya itu kan maklum memang diperintah kita. Tapi <tutup> kui nyuguiyopo karukusti Allah sebagai sambungmu kepada Allah hmm, maka tumbuhlah istilah wirid, istilah hizib hmm. uh, itu <tutup> jadi nanti, ya, akhirnya kalau kita mau selanjutnya mau jadi menggabungkan dengan <tutup> sesuatu yang menjadi ini suatu hal yang uh, sangat diperlukan adalah ojo caca, caca wirid Ku karukus dia Allah. Contoh-contoh ya, yang real saja, bisa jadi kita ini hanya kena notok lawang, ngos orang dibuka, notok, rotok, rotok, rotok, rotok, ya, ya. masih kalau mangkal-mangkal dia ya dibuka. Nah, jadi ingin masuk sebuah rumah, sedangkan yang sakib bel ini sedih, sebetulnya enggak senang, buang. Tapi ditotok way, susu dibuka masih mangkal-mangkal dia dibuka, buang. <tuh> itu kan baca alba bahwa la sepesing lawang wa mangqara alba bahwa la sepesing pintu mesti ya masuk hmm, makanya ya perlunya kita untuk wirid ini ya, ya, <tuh> ya, makanya, ada wirid subahi ada wirid malam kau tini masalah malam-malam masih susurit bareng kau Zono senantuk barengku tutur urusanmu urusan yang uno gunung-gunung kumpul karung karung yang kelebihan ciri masih ngantuk ngantuk ciri mana makanya di sini enggak digentai malah dipijeti, ngantuk puno Allah malu akil puno Allah akil pijiti tabani na ireng Itu termasuk kelemahan manusia. Jadi sebetulnya ini kan waktu serius, ya, waktu serius. Ya. Tapi kita dalam kisaran orang-orang yang mau istiqomah untuk bersama Allah jadi sebetulnya. Tapi ternyata kepayahan termasuk nama namanya, namanya <tuh>, al-arad al-basharia ini memang tidak bisa tidak di, bisa ditolak keberadaannya. Kapan kalau orang sudah datang sakit mau apa ya? bukan berarti wah kalau begitu di orang ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Ya ojo ngono, sing pinter ae dianggap wah ngantuk enggak masalah. ini. Jadi artinya kebersamaan itu adalah sangat memberikan makna yang luar biasa. Jadi kenapa mesti harus berjamaah? Ini salat ijin sapa semare iso ngono, iso salat ijin sapa Tapi kalau salat jamaah umumnya sampai ulama daud kurang apanya ya la <tuh> hmm, kalau istilahnya wah kalau sekiranya tidak ada <tuh> apa jadi keutamaan dalam salat jamaah itu kecuali eh, keutamaan membaca amin bersama sudah cukup katanya Sekiranya di langsung jamaah itu tidak ada tidak ada fadilah-fadilah yang lain. Apakah 27 sebagainya, umpamanya hanya berkaitan dengan masalah amin, itu cukup sudahnya. Kok bisa? Kok bisa lah. Kalau sudah namanya amin, ini gusti Allah maksudnya, wah oh, ini oh, tidak terima. Saya ya, ya. ya, tidak terima, saya menghabit-habit. Ya, ya, ya, enggak. Nah, kalau Amin, ya, itu sudah tidak ada namanya pilih-pilih, pilih-pilih. Wekis -pilih. singkusu tak pilih singka kata terimaun tu ya repot katini. Allah itu kan, masya Allah, jadi, ya, melihat jamaahnya, melihat jamaahnya, jadi, <coughs> melihat jamaahnya dilihat semua. Jadi <coughs> kalau umpamanya hanya bicara masalah uh, contoh, main, contoh contoh contoh uh, saya kira untuk beras api untuk beras titik si cim lepu masuk kotorok hmm, kotorok hmm. okay tidak nah, tentara kalau ini beras beras pulu hmm, kalau sememangnya jamaah ini kan dalam pandangan Allah dalam pandangan Allah jadi umpamanya, <tuh> Cukup satu orang yang baik dalam bersolat pun yang lain tidak itu bisa jadi dengan jamaah di kan maklum ya. Banyak kuwape orang tu segena kuwape jamaah ya. Nah, kalau kita lanjutkan sampai kemudian pada pengertian haji itu sendiri, haji itu sendiri. Nah, jadi kalau dalam haji sendiri ada semacam Bagaimana Allah itu sangat lobirnya untuk menerima tamu-tamunya ini, maka kemudian orang-orang yang orang-orang baik baik itu mengatrol orang-orang yang tidak baik itu, masya Allah. <tuh> eh, jadi sampai di kitabnya Abu Ya disebutkan diantaranya, ya waktu itu semacam ada seorang wali yang mendapatkan isyarat minat Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> bahwa untuk tahun ini haji ini yang yang madrur cuma 6 orang nah, sementara yang haji sebanyak 600 ribu orang tapi tidak usah putus asa bahwa satu orang ngatrol 100 ribu orang maka seluruhnya menjadi haji yang makbul karena gara-gara Karena 6 orang itu tadi ya Kalau tahu seperti ini Tidak ada orang sholat sendirian ya Sholat siji Jama'ah ping pituligur Hitungan wail ya. Ping sedino pituligur ping limo Seminggu pituligur Ping limo Ping pitu Kemudian kan itu hitung hitungan Kalkulasi kan gitu ya dan Nah, nunukok salat di Genoa itu, kita budak apa orang gitu, kan gitu mestinya. Makanya kalau bukan nafsu dan setan kita ini menang terus, tapi karena nafsu dan setan itu rakyat toh, setan orang rakyat nafsu orang rakyat toh, tak, semua toh sih kan. Maknanya sih ngaji rakyat tak, itu pun ngaji. Dan itu sebagai korinnya Allah mengatakan wasa akorina, duy koncojewelei, wasa akorina. Sering saya sampaikan, jadi manusia ini kalahnya adalah ketika dia sendiri punya nafsu tidak kelihatan, punya setan tidak kelihatan, ditambah punya teman kayak setan. Tambah lagi hidup di lingkaran setan. Sudah selesai. Sudah. Makanya ketika dia berkumpul di nuansa kayak di pesantren begini ini, ya akan jadi beda, di beda, di beda ya. Kecet beda. Oh, masyaallah. Ah, ah, jadi eh, seperti di sini nih kita hidup enak gitu. Terus ngaji, sholat jamaah, ngaji Qur'an, ya, berguna mangan. Oh. Dan ini jangan antum anggap ini waktu posoan ini, doh, seharian kita sudah begini ini sudah. Dan antum jangan berpikir, Wah, mangan, mangan ini enak obrol, enak terus, ngunuh. Oh, no lewa ya ki balik aku ya terus kok mari-mari ngono. Hm. kita melangkah ke luar saja sudah nuansanya sudah lain ini ada hidup dengan segala kepasrahan ini ya. hidup di kawasan begini kan enak kan terlihat itu enak kemudian guru-guru di sini tuh rumah punya rumah punya rumah namanya RSSS kesikut kesikut kesana kesikut kesini kesikut <laughs> kok bisa kerasan ini Ustadz Arif 16 tahun anaknya -anak sampai limo besok kerasan diwongi hmm. hmm. Iki kerasa nih kerasa Jawabannya gampang Oh my, ini ciut Tapi lapangan <laughs> nih sengompo Itu menjadikan Dodoni jembar kapeng <laughs> Ada teman kita dari Jakarta yang bisnismen Wanita karir Kesini lihat bingung kok Oh, noyo, uang, uripan tu, nyokojan ini, gak, yo, no, no, no, no, no, yo, no. Di ini kita ngaji satu saat ada namanya istitrodat, namanya apa? Istitrodat. Jadi keterangan-keterangan di luar uh, materi, tapi sangat berkaitan ya. Berkaitan. <coughs> Dan tidak masalah, itu menambah menambah wawasan ilmu dan termasuk cara mengajar yang baik adalah jadi uh, membahas materi tapi jangan uh, lepas dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita itu namanya istitahat itu termasuk penting <tuh> Wa jawab bi ya an aqula subhana qadha buhtanun adib Undur ar-risalah al-ula wal hadiyyah tasratu min Muhammad bin Abdul Waqil al-Qism al-Hamis 12 <coughs> wassafah 64. At-tawassul bi asarihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita diajak oleh Abuya untuk mengerti tentang adanya tawasul dengan Asarnya Rasulullah jenihala yang ditinggalkan yang dikatakan barang-barang atau apa saja peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabata Anas sahabata radhiyallahu anhum kanu yatabarraquna bi asari. Asar ini kalau dalam bahasa Arabnya kan asar itu ya termasuk labete kanjeng Nabi. Peninggalan nih kanjeng Nabi. Jadi satu contoh, kapan Rasulullah uh, uh, berbekam umumnya, kemudian uh, beliau dituarkan darahnya. Darah ini kan namanya asarnya Rasulullah. Hmm, bahkan pernah kencingnya Rasulullah sampai kemudian nun zewu diminum oleh seorang sahabat ya. <tuh> suruh buang apa suruh buang darah maksudnya kamu buang sudah ya Rasulullah. Sudah betul sudah. Ia, ana no wetengmu ya Jengguru. <tuh> Kata Rasulullah Ia. sudah kamu buang sudah. Ya? Sudah sudah. Iya, di perutmu ya Jengguru. Ya. Langsung ditebar Rasulullah ya. ya. Memang tidak dibuang tapi diminum ya. Terus Rasulullah sedang uh, potong rambut kemudian sudah nunggu semua sudah ya. nunggu semua eh. ah. nanti Abuja punya pertanyaan yang uh, menggelitik Dan kalau sudah dengan dengan asarnya itu apa ya tabar kira-kira dengan orangnya sendiri tak balik itu gitu kan sahabat anak sahabat terjelalahmu kami ya tabar ah. rokun Nabi Azza Wahdat Tabaruk Laisalahu Illa Maknan Wahid. Ini Tabaruk tidak ada begitnya kecuali satu arti, yaitu Allah Wahdat Ta'wasul. Ini Ta'wasul Bi Asarihi Ilallah Taala. Ini eh, Ta'wasul dengan asar-asarnya. Ya ini menuju kepada Allah. Jadi kan ini orang ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, dipilih. Uh, oleh Allah ujungnya ujung ujungnya ya berarti urusan dengan Allah ya, karena berkaitan dengan mencintai Rasulullah adalah perintah Allah itu sendiri kemudian ya. lewatnya untuk cinta itu ditandai dengan apa itu kan uh, suatu hal yang dimaklumi ya namanya cinta kemudian tandanya cinta anda apa yo tak kono ngali cinta kono semuanya macam-macam semuanya berubah di anna tawassula yakawala wujuhun kazira karena tawassul ini terjadi atas memang sekian banyak hal la'ala wajin wahidin tidak hanya dengan satu cara saja afatalu biya tawassu biya azari walaya tawassu bihi apakah pandangan anda kamu lihat mereka ini <tik> bertawassul dengan asar-asarnya Kemudian mereka tidak tawas dengan beliau sendiri. Halia syukuy tawas albilfari, walayah syukuy bil asli. Apakah hal yang benar? Kalau artinya boleh ditawas dengan cabang, tapi justru kemudian tidak sah dengan yang asal. Ini pertanyaan yang pertanyaan ahli mantik, namanya ahli logika. Jadi jawabannya keok. Kita jawab akan keok sendiri yo omar fa'al no neng apa no no goblok wong ngono ae ngono mungkinkah kalau boleh bertawasul, katakan hadis-hadis sangat jelas sahabat rebutan rambutnya Rasulullah mau kamu mau apa kalau saudara al-Bukhari pusakane ngene wae ngono eh ayo <tuh> Jadi katakan yang dilakukan itu dengan Rasulullah sendiri Justru kemudian tidak melarang satu contoh Bahkan satu contoh Rasulullah mengutus kepada uh, uh, uh, Seorang sahabat namanya siapa Akhirnya tidaknya uh, uh, dibagi dengan baik mamanya, ya. Kalau jauh-jauh ini dianggap satu hal yang tidak boleh kan otomatis kok Jangan kan nunggu Digurak sama Rasulullah, mirlah pokokan tunggu-tunggu nak ngonojo. Tapi mereka nunggu, hanya dapat satu-satu ya. Yang namanya seitina Khalid dapat jambulnya, rambut jambul Rasulullah itu ya Allah, ditaruh di sini terus. Jadi dapat rambut bagian muka itu taruh di di imamahnya di kopyahnya dan itu kalau perang dipakai itu. Hmm. Hmm. Hmm. jadi kebagian yang luar biasa si tenah ya. ya hubungannya dengan apa ya hubungan dengan mahabbatuh mencintainya aja sudah tentu tidak lebih daripada itu tidak sampai mempertuhankan atau menganggap ya ini bagaimana jadi <tuh> hal yang dimaklumi Allah Shihua itu tawasal bil asar yang dimasurifawala udhi mawala kurima illa bishab bishahibeh. Jadi uh, sahkah? Jadi bisahkah Dibuat tawasul dengan asar yang masurifawala udhi mawala kurima illa bishahibeh yang tidak dimuliakan semuanya itu kecuali sebab siapa yang punya itu? Itu Muhammad sallallahu alaihi. Bosan semua ya, aku luka ilon inahulai ya, sih aku itu boleh perterasulkan Rasulullah. Ya, berdoa, jawapan nih, Subhanaka, ada buhtanun adim. Masih chef terlalu habun di ngono, ya aku juga di ngono, berdoa, jadi apa dan nususul wa ridat tu fi hadzal bab ala ashariya nas nas yang terkait dengan bab ini sangat banyak kami berusaha untuk meringkas ya yang paling masyhur apalah wahada amirul mukminin umar bin khattab ya harisul khirsi eh, ya la harisul sanad eh, bersemangat in lobo ular khirsi ala ayt fana bikur bi rasulillah untuk beliau dikubur di, di dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tuh> lama hadrotul wafah ketika mau datang kematian fayab aswala tohu maka mengutus anaknya Abdullah liyasta'dina untuk minta izin syayyida Aisyah fi dalik jadi syayyidina Umar mengutus sama syayyidina Abdullah kamu datang sama Ummi al-mukminin Sayyidatuna Aisyah minta izin saya kalau mati dikubur dekat dengan Rasulullah. Wa ida bi Sayyidati Aisyah taqlinu annaha qamat turidu hadzal makan li nashiha. Ternyata saya, Siti Aisyah sendiri ya, baru kemudian akhirnya mengatakan ya, Bahawa sebetulnya aku ya pengin jadi ngono. kata qul kunt uriduhu li nafsi saya justru mengendakinya untuk diri saya kata Aisyah wala usirnahu ala nafsi tapi di sini kalau sudah ada orang minta ya bagaimana lagi wala usirnahu ala nafsi kana usirnahu ala nafsi aku akan mendahulukan dia atas diriku wis rapopo aku ngalah ya rapopo fa yadhhabu abdullah wa yubashshiru abahu Ha, langsung pulang Abdullah kemudian memberitakan kepada bahanya bihadil bisyara al'adzimah wa ida Umar berkata alhamdulillah makaanasyai'un ahammu ilayya min dhalik tidak ada sesuatu yang paling penting bagi saya daripada ini katanya hmm. ini luar biasa ini enggak ada hal yang sangat penting bagi saya kecuali saya kalau mati harus di dekatnya Rasulullah katanya hmm. Sebelumnya cita-cita, Aisyah juga berkehendak punya harapan seperti itu. Tapi <tuh> ketika Sayyidina Umar minta ya wala usirunnahu ala nafsi, sudahlah tidak apa-apa sayang Allah katanya. Hmm. Wandur tafsir al Kamu bisa melihat rincian kisah ini fil Bukhari, ya kitab Bukhari. Ini percaya dalan Bukhari kana. Faham makna hadal khirish? Apa makna Uh, semangat besar ini min Umar wa min Aisyah. Ini apa ada apa di sini? <tuh> ada apa? Nah, kan berarti di sini ada hal yang sangat berkaitan dengan <tuh> tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa limadha kana taftu bi Qurratu Rasulillah ahamu syah ahamma syai'in Umar? Dan karena apa? Bahwa di 쿠per de, dekat Rasulullah itu adalah paling pentingnya sesuatu wahabasyah Umar laisa lidzalika tidak ada untuk demikian itu tafsiran keterangan kecuali ilat tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali yaitu tawassul dengan Rasulullah setelah wafatnya bintabaruki dengan tabarruk bilqurbi dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <coughs> Ya kalau toh ini kedekatan semacam uh, uh, dikuburnya beliau bersama Rasulullah. Ya, tapi bukan berarti di sini uh, uh, apa artinya, tidak oh, hanya cuman dekat kubur, uh, tapi kan ini hubungan dengan kecintaan yang sangat luar biasa itu, jadi uh, akan tembuslah. Kecintaan ini yang dengan harga yang, yang Dengan punya harga yang sangat tinggi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala eh, Jadi kalau artinya Kalau ada siapapun kemudian eh, eh, Karena namanya kecintaan kan Menjadi orang kadang-kadang Di pandang gila jadi, Kapan abu ya itu Jadi wijik-wijik Kaya sabun, kaya sabun. Setelah makan itu, sabun. Uang-uang tokoh diambil, diminum, cek naik minum gaya. Ya, bagaimana orang penyanyi senang ni? Ya, ya. Apa disalahkan? <tuk> itu kan ya. Jadi kan nilainya adalah nilai kecintaan, bukan nilai pahitnya sabun <tuk> nah, yang dia membelakunya. Mungkin begitu. Yang Abu ya bilang uang Jawa jowo, macam macam cerita. Yang berat itu kalau saya salaman digigit lagi katanya senang, tapi gigit bayangkan ini luar biasa. Cerita uang jowo, cerita itu. Selanjutnya kalau ada cerita ada suatu daerah itu jadi kecinta pada seorang Habib supaya Habib orang itu songkomo dipate niway di kubur nocono. Kesen luar biasa mana? Jadinya Habib tidak dibunuh biar tidak keluar dari desanya. Karena saking cintanya sama Habib. Ini tidak bisa diterjemahkan dengan bahasa. Begini, ini sudah namanya kecintaan itu. Wahadihi Ummu Sulem takta'u famal qirbah. Ini Ummu Sulem memotong, memotong uh, mulut daripada kerbo kerbo kerbo itu tempat minum ya. Alla tisariba min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul minum, ada, ada tempat air daripada gudet. Lah kemudian eh di mana tempat Rasulullah minum itu? Di, di mulutnya itu dipotong sama dia. Ah, sariba Rasulullah Ya kulu anas fahuwa indana Ada apa Ummu Sulaim sampai seperti itu Nyimpen Ya ini uh, mulutnya gerbo Yang dimana Rasulullah minum daripadanya Kemudian disimen oleh dia Katanya Sinti Anas sekarang Potongan itu diaya katanya Wahau lai sahabat Kuna berebut Li ahli syaratin wakita untuk mengambil Satu rambut min syakri raksihi Sallallahu alihi wasallam lama halakahu ini ketika mencukur beliau ini ketika ada suara mencukur pada beliau asma ini, eh? jadi mereka rebutan oh, mendapatkan rambut Rasulullah wadzi asmaq binti apakar takhtafi itu bijubah di Rasulullah ini nyimpen jubahnya Rasulullah wa taqul fanah naqsiluha ini ada hal yang sangat uh, luar biasa. kadang ada orang sakit, kemudian ini uh, saya bawa cuci Delmardo untuk orang-orang sakit nashtasfiah. Uh, kita mohon uh, kesembuhan dengan Jubah Rasul yang ada pada saya ini. Kalau ada orang sakit, kemudian saya cuci kemudian airnya dibuat untuk uh, kesembuhan. Wah, dah Hotamul Rasulullah ini adalah cincinnya Rasulullah. Uh, ya dihafidu bihi Abu Bakar menjaga dengannya setelah Rasulullah Abu Bakar dijaga jangan sampai hilang wa Umar juga demikian jangan sampai hilang wa Usman dan Usman cuman waktu Usman summayashqutu minhu fil bi'ri dan jatuh uh, cincin ini dari Usman di sumur usmas masalah ruwet cincin logor nisane tambah ruwet ya jadi ini bersamaan dengan Sayyidina Tunas Osman mulai, uh, uh, iaitu yani diucu oleh Allah ya, dengan adanya fitnah-fitnah yang bermacam-macam, ya, uh, termasuk di antaranya adalah karena orang-orang di sekitarnya memang ingin memilih, ya, iaitu keluarga-keluarga dekat untuk masuk dalam jabatan dan sebagainya. Wah Hasin mulai ada ujian berat memang. Usmono cincin Rasulullah kurnisan. Ketika dicari bersama, enggak ketemu nih, oh, tambah masalah. Nah, kalau ini dianggap tidak ada, tidak ada apa-apa, ya, ya, ya. apa artinya sampai Syiitina Abu Bakar cincin seperti Usaidin Umar menjaga cincin seperti itu, itu juga cincin Waktu ya. wadilah hadis sabit atau masahih hadis. Ini semua hadis ini hadis sahih, khamasanat Qurufi makhasit tabarok tabahasanat aladin nur itu anakulahwa anna nanata saal. Di sini kita ingin bertanya lima dzahidin muhafaza kenapa terjadi penjagaan seperti ini daripada para sahabat radhiyallahu taala ala asari nabi sallallahu alaihi wasallam katakan famul kirbah ini asya' sa' rambut al-arq eh, keringat al-jubba al-khatam kemudian al-musalla tempat salat tempat salat aswa salat kemudian sahabat kemudian ingin salat di tempat itu <coughs> nah Pernama maksudu mendalik apa tujuan mereka itu semua akhir dzikro ini cuma hanya sebagai satu azikro mujadalah dzikro katakan ini hanya sebagai semacam peringatan saja hanya sekedar itu amhi al muhafadat al asar di tarikhiah atau ini adalah menjaga atas peninggalan peninggalan sejarahan liwat iha filmat fatkh untuk diletakkan di museum. Ini ya sekedar untuk hanya menjadi dikraw, ingat-ingatan saja atau ini nanti perlu apa biar di museum Senti museum bukti ini urano museum, kan jawabannya gampang. Tersenti museum ini urano museum. Kalau umpamanya sahabat-sahabat ini urusan dengan menjaga hal-hal terkait dengan asarul nabi ini untuk hanya dikraw, mujaradat dikraw, museum dah ni kedi ini, dah buktinya ya nuun zeu kalau ada museum di Turki itu halah opo nih berapa bisa 1 2 3 4 5 dengan jari ini ini ini terus liane itu kan katakan yang masih bisa tertinggal untuk bisa disimpan yang memang pada artinya memang dimuseumkan tapi sahabat masa ngurus museum sahabat ibu Pak in ula kalau ini adalah yang pertama adalah hanya sekedar ingatan saja ini untuk nostalgia saja. Walimah ada ya tanpa nabiha. Inti doa ada apa urusan mereka memperhatikan dengannya ketika doa atau wajil Allah. Idah asubahul balaw almarad ketika mereka tertimpa oleh bencana atau sakit. Kita katakan tadi seperti ummusulam tadi. Eh siapa tadi? Asma binti Abadek tadi. Ternyata ketika menyimpan jubahnya Rasulullah itu bukan urusan jubah ke simpen-simenan, ke jimat-jimatan ya orang. Ya. E, buktinya juga ada hubungan kalau ada orang sakit, Alhamdulillah bisa sembuh dengan izin Allah ketika minum air, cucian apa, jubah itu tadi. Nah ini antaranya. Jadi, Makanya kalau ini urusannya-urusannya -urusan sekedar sebagai nostalgia, ingat-ingatan. Ada apa hubungannya dengan harus berhubungan? Uh, untuk kesembuhan wa idza kalau, kalau ini adalah hal yang kedua, yang kedua berarti istilahnya uh, untuk yakni uh, hubungan dengan masalah kesejarahan. eh uh, jadi fa ina hadal madkhab namanya museum? mana ada museum? wa min ja hadil fikrah mutataah. Uh, buktinya ya enggak ada museum dari sahabat-sahabat tidak pernah membuat museum. Eh? wa min Hadil fikir mata tak. Kemudian dari mana datang pada sahabat pemikiran yang tidak ada sebelumnya ini? Kok sampai seperti itu gambarannya? Tuh sih. Apakah ini satu kesalahan besar bagi para sahabat? Ya, sudah tentu tidak. Makanya Subhanaka. haza buatanun azim. Lam yakoh ilat tabar fi asarih di tawasul bi alaillah fitu Tidak. Eh, Uh, orang kari orang tinggal ilat tak kecuali dengan tabar biasanya atau asur biasa ilad ila Allah itu dua. Jadi akhirnya, ya ketika harus ada tabarut dengan asur rasulullah, akhirnya sambungnya ya doa kepada Allah, lianallah wal mu'ti, uh, wahwal masul, karena Allah itu adalah yang memberi dan Allah yang diminta. Wal kullu abi sementara seluruhnya ini adalah hamba-hamba Allah bahwa takhta amri dan di bawah kekuasaan Allah laa ma'abada illallah yamliku nafsihim fadlan an namanya hamba ini tidak bisa miliki sesuatu untuk diri mereka apalagi untuk yang lain illa bi'innillahi subhanahu wa ta'ala jadi ini kupasan yang uh, jadi orang kalau mendengar ini kemudian setelah itu kemudian melihat rasulullah itu sendiri sebagaimana kemudian bagaimana bertawasul dengan dia dan kedudukannya otomatis Orang akan mengerti. Jadi terus akhirnya apa yang kira-kira kemudian perlu diangkat tawasul itu sendiri sebagai satu alat doa kalau bukan kecintaan seorang terhadap orang lain dan bagaimana mungkin tumbuh satu kecintaan pada orang lain eh, kalau bukan karena amal solehnya. Jadi intinya badi imane nebab amal soleh akhiri tawasul bis alihin pada dasarnya adalah tawasul bil amadis. Asal, Tawasul berasal dari Nabi Sallam. Wallahu wa Subhanahu Wa Taala. Ashhadu <tong> an la ilaha illallah. Ashhadu fi roh Allah. Assalamu alaikum wa bika min an.